А як я з ним говоритиму? Він же по-нашому не тямить, а я по- їхньому. Отут якраз все і добре, Валюшу. Я підібрала для тебе особливий варіант. Він російський німець. Зрозуміла? Який? З німців Поволжя вони повиїжджали з Росії, оселилися в Німеччині, живуть там як повноправні громадяни. Але ж мови не забули, розмовляють російською. Зрозуміла? Валентиною опанувало подвійне відчуття. З одного боку, російський німець спрощував завдання, він краще її зрозуміє, сам виріс у Союзі. Відсутність мовного бар'єру, це чудово, та з іншого боку, мулюло відчуття неповноцінності такого німця. Звичайно, людина, яка недавно оселилася в чужій країні, не може досягти всього, що має той, хто тут народився. А хто він? Де працює? Прицінилася валя. Ну, знаєш, Валюшу, посада у нього скромна. Він робітник, працює на заводі. Але... Ні-ні, Інно, мені це не підходить. Чому? Не думай, що це якась пияцюра, що ходить у засмальцованій спецівці і лається матом. Тут таких немає. Тут навіть робітник, як наш академік. І платня, і побутові умови. Ой, Інно, робітник, якби хоч лікар. Ти сама зрозуміла, що сказала? Лікар. Може тобі іще президента? Штатів? Висватити? Чи нашого канцлера? Лікар? Це особа, рівна імператорові. Їх уже давно німкені розхапали, ще в університетах. Це нашій сестрі не світить. Не хвилюйся. Ото саме той, хто тобі потрібен. От побачиш. Головне, щоб чоловік любив і носив на руках. А це я тобі обіцяю. Він твою фотографію мало не цілує. Так що... Зав'язує зі своїм гнилим базаром. Завтра чекає дзвінка. Інно, який він хоче себе, прокричала Валя в слухавку. Та у відповідь почула лише короткі гудки. Тієї ночі Валя зовсім не спала. Два почуття боролися в ній: радісне очікування, а раптом усе піде вдало, і це, як його назвала Інна, цей Отто виявиться добрим чоловіком. І друге, підсвідоме, вона зазлегідь не хотіла його. Противилася самі можливості того, що він виявиться добрим, і заперечувала вірогідність щастя у такому шлюбі, забороняла собі так думати, а все одно думалося. Ледве дожила до ранку, зателефонувала Тетяні і Антуанеті, зібрала нараду. Тетяна приїхала з Анатолієм, щоб забезпечити тилий у боротьбі з переважаючими силами ворога, передбачила позицію Антуанети. Анатолій з огляду на корпоративні чоловічі інтереси та накручений із самого досвідку, нічною, ранковою і денною домашньою зозулею, що без перестанку, до дірки в голові, про те, яке щастя, нарешті й чекає на вальку. А ця дурепа йому противиться, чітко обстоював право німецьких мужів на володіння душею тілом та усіма іншими складовими частинами загадкового конгломерату матеріально-відчуттєвих ідей, який в комплексі називається «українською жінкою». Тим паче, що мав удома визначний зразок цього космічного конгломерату. І вже другий десяток років не втомлювався вислуховувати у всіх можливих формах власний захват від цього щасливого надбання. Оскільки ж українська національна тварина-наймення жаба у нього в господарстві не водилася і ночами не тиснула, Анатолієві так і хотілося поділитися зі світом усією колосальністю і всеосяжністю цього щасливого здобутку, навіть із ризиком його позбутися. Анатолій полюбляв у паузах між закордонними воєжами, а також під час очних у паузах між боями за покращення матеріального добробуту сім'ї поринати у світ високих думок, у світ друкованого слова, простіше кажучи, любив читати і всюди возив із собою книжки». З огляду на брак місця у валізах, хронічно переповнених товаром, це були, звичайно, не томи у палітурках із золотими літерами, а невеличкі книжечки, які американці назвали «Покетбудк» – «Кишенькова книжка».